Noi știm un singur lucru, cum sunt și Pavel, apostolul. Noi știm în cine am crezut, noi știm în cine ne-am pus în credere. El este merul de jertfă al lui Dumnezeu dat pentru ispășirea păcatelor noastre. Eu știu că am un Mântuitor care se numește Dumnezeu cel atotputernic. Așa îi spune lui Ioan în Cartea Apocalisă, în primul capitol. Eu sunt Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, iată, am fost mort și sunt viu în vece vecelor. A fost mort, mort se pune întrebarea pentru cine? Pentru noi. Și sunt viu în vecii vecelor. După ce am viat la sus mucinicilor, mergeți, duceți această Evanghelie mai departe, și Eu vă fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul lor. Și El este aici cu noi, pot fi cuvântului. El a spus, oriunde veți fi doi sau trei pentru numele meu sunt și eu acolo. Când cu această înțelegere și cu această credință ne adunăm, sau ne rugăm, sau citim Scriptura, sau ne trăim viața zi de zi, atunci știm că mergem pe calea care este El. Când zic calea care este El, ne punem întrebarea, cum? Adică, modelul de viață pe care l-a avut el, pe care mi-l doresc și eu să-l am. Și el a spus un lucru, ucenicilor, așa cum eu trăiesc prin Tatăl, tot așa și voi veți trăi prin mine. Lucrările care le făcea, cuvântul care le vorbea și când unul din ucenicii a spus Doamne, arată-ne pe Tatăl și, niște. Păi, și de atâta timp sunt cu voi și tot nu m-ați cunoscut. Lucrările pe care le fac eu zic nu eu sunt cel care le face, Tatăl care este în mine. Cuvintele care vi le spun zici, nu sunt ale mele, sunt cuvintele Tatălui care sunt în mine. Întrebarea, credem noi cu adevărat pe acele suflete de care Dumnezeu se servește pentru mântuirea noastră că El e cel care ne vorbește? Dacă nu credem acest lucru, cuvântul nu are niciun rost, nici o putere asupra noastră. Îmi rămânem mai departe tot noi cu părerea ce știm despre acel om. Unde este Dima? Unde este Căldăraru? Unde este Imel, Fiile, și așa mai departe? Unde sunt aceștia acum? Sunt ei cu Pavel? Dar dacă întrebăm, dar despre Timotei? Dar despre Sila și alți copii ai Domnului care au fost Totdeauna, mâna dreaptă a lui Pavel în propăvădurea Evangheliei. Unde sunt? Sunt cu Pavel dragă, în cerul. Iar acei care tot timpul cântărea totul judeca, mătura lui Dumnezeu i le dat parte. Dacă nu știm să ascultăm, ne pierdem sufletele, să știți. Când Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce, El este cel care a primit toată voia lui Dumnezeu. În această voie a lui Dumnezeu, la răstignirea Fiului Său, ca să ridice pe oameni din stricăciunea în care păcatul ne-a adus, a fost mai întâi pentru cei care erau deja adormiți. Tu nu dorești nici jertfi, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iar Pavel, în epistola de la evrei, el preia acest verset și spune următorul lucru. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume, prin jertfirea trupului Isus Hristos odată pentru totdeuna. Să audă orice ureche odată pentru una. Linia aceasta trasă de Dumnezeu peste toate păcatele noastre rămâne trasă la infinit. El nu-și va mai aduce aminte niciodată de vreun păcat al vreunului din cei chemați de El, la mântuire, niciodată. Dumnezeu nu este ca un om ca să-i pară rău de un bine pe care l-a făcut și după aceea să-i rău. Nu. Este scris acest lucru. L-au scuipat, l-au bat jocurit, l-au bătut cu biciul, i-au pus cunună pe cap, l-au făcut cum, ce era mai rău. Cum îl vedem noi pe acest domn al nostru în chinurile pe care le-a suferit. Se potrivește cuvântul Domnul cel tare și puternic, moartea care are puterea asupra oricărei ființe. El a fost cel care a biruit -o. Cum a putut să o biruie? Că era atât de slab, flământ, bătut, schinjuit. Crucea care s-a pus în spate a căzut sub ea. În ce-a constat tăria lui? Tăria lui a stat în faptul că nu s-a abătut de la porunca Tatălui. Înainte de a ajunge la momentul răstignirii, a vorbit ucilicilor ce avea să se întâmple și el a spus următorul lucru. Și ce voi zice? să nu iau paharul acesta? Și dar pentru asta am venit. Întrebarea, Cine i-a pus paharul în mână? Tatăl. Înțelegem noi, iubiții mei, frați, ce înseamnă ascultare de Dumnezeu? Dacă tatăl l a pus în mână, și, și ce voi zice, să nu-l iau? Dar pentru asta am venit. Adică, pentru asta m-a trimis. Și tăria lui a stat în faptul că a știut să asculte. Înțelegem de ce este ascultarea? Este puterea lui Dumnezeu atunci când știi să asculți, când știi să te sprijinești pe ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă slifești ascultarea, caz, dragă, în dată-caz, în fața vrăjmașului, în fața oricărei încercări, oricât de ușoare, Petru, în momentul când o slujnică Biblia vorbește, sau Lepăda, nu i-a mai trebuit. Este icona slăbiciunii omului, abia după ce s-a pocăit cu adevărat și după ce a primit darul Duhului Sfânt, îl vedem pe Petru, același om, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, la care 3.000 de suflete odată s-au întors la Hristos. Prin cine a făcut Dumnezeu acest lucru? Prin acel care, neavând această putere, în fața unei slujnici, s-a lepădat în amândouă. Înțelegeți noi ce înseamnă harul de care ne bucurăm? Nu degeaba Pavel a spus un lucru foarte interesant. Sunt ce sunt prin harul lui Dumnezeu. La fel și David a vorbit și toți sfinții din toate timpurile. N-am cu ce mă laudați decât cu Domnul și cu cuvântul Lui. Asta este lauda. Tot Biblia e aceea care spune și dacă cineva vrea să se laude, să se laude că mă cunoaște, zice Domnul. Asta e adevărata laudă. De aceea, iubiții mei frați, de să învățăm să știm, știu eu să ascult, am eu în mine Duhul acesta de ascultare sau am în mine un Duh răzvrătit, împotrivitor. Te duce în foc, te prăpădești singur. El e împăratul și poruncește, nu degeaba spus lui Pilat, da, eu sunt împărat. E frumos când știm că acesta, care este Dumnezeul nostru, El este Împăratul și El este Acel care, prin îndurarea Tatălui Ceresc, ne bucurăm de Harul nașterii din nou din El, căci El este Cuvântul lui Dumnezeu, e Cuvântul lui Evangheliei, e Cuvântul pe care l-am primit în inimă și omul nou, dinăuntru ființii noastre, își are rădăcina, își are o își are locul în acesta care este Isus. Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Domnul oștirilor. O, Doamne Isuse, noi niciodată nu suntem singuri. Niciodată. El a virit. Odată pentru una. Capul șarpei care încă cu coada lovește. Capul lui este zdrobit. Mă lovește cu coada. Dar o travă care iese de pe limba Lui nu atinge omul nostru de la untru, cel nou. De-aia Biblia vorbește, cel rău nu se poate atinge de cel născut din nou. Iubiții mei frați, asta înseamnă mântuirea care vine de la Domnul. Un har și un dar care ne este dar pentru totdeauna. Cu aceste cuvinte am încheiat și îl rugăm pe Domnul care este aici cu noi să ne dea El acel har și acea putere de care avem nevoie ca să putem împlini tot ceea ce El, Domnul, dorește în cine a încredințat ca să slujim, cum spune cuvântul de laudă, spre slava Harului Lui de care ne bucurăm, a Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin.